Долинала повільна яка мелодія. Тут у сусідньому приміщенні панувала напівтемрява, розмита де неяскравим червонястим світлом, що падало звідкись зверху крізь стилізовану під шатро запону. «Сподіваюся, я вгадав твій настрій», – стиха мовив Чижевський, обвівши поглядом, Напівтемну залу з кількома столиками по кутках. «Що скажеш?» Марго стулила губи і зробила непевний жест рукою. «Будемо пити?» – запитала байдуже. «Як скажеш?» «Закуски?» «Святкувати вирішив ти, тож плачу не я». Чижевський угукнув офіціанта. Вибрав страву на вмання, запитально глянув на Марго, Отримав пасивне «Нехай», скривився і раптом замовив ще й дві пляшки горілки. Офіціант здивовано подивився, хотів було щось сказати, але, мабуть, передумав і звернувся до Марго. «Дамі?» Вона усміхнулася і злегка кивнула. Чижевський провів поглядом офіціанта і теж усміхнувся. «Ти, мабуть, знову скажеш, що це я підтримую твій потяг до алкоголю. Скажу, але все одно питиму. Що ж, коли так, то я везу тебе додому. Е-ні, ми так не домовлялися. Я занадто старий для твоїх примх. На всі мої примхи у тебе не вистачить ані натхнення, ані грошей. А до чого тут гроші? До зарубіжних видань, наприклад. Його темні блискучі очі з рудуватими вогниками звузилися і розлилися променями по зморшках. «Хіба я не пропонував тобі видати збірку тих твоїх утішних розповідей? Як же?» Зневажливий погляд Марго обірвав його на півслові. «Оближ, мені потрібен новий поштовх, зміна жанру чи що». Інакше мене до віку опікатимуть приватні видавництва на зразок твого. Але ж спілка про членство зі мною ще й досі не розмовляли, незважаючи на твої прогнози. То помовч, любий мій славку. Коли мене насправді визнають, першою про це знатиму я. Хоч, правду кажучи, Навіщо Зухевичу моя макалатура та ще й подарункові видання? Офіціант приніс замовлення, побажав смачного і нечутно зник. Далебі, Марго, з кожним днем я все більше впевнююсь, що тебе краще читати, аніж слухати. У першому випадку ти послідовніша, а послідовність у твоїх усних судженнях я, вибач, не вловлюю. Лише необґрунтований песимізм. Краще вип'ємо. Він наповнив чарки і підняв свою. За тебе. Як знаєш, втім пити за себе завжди приємно. Будьмо. Вона дещо грубувато перехилила чарку і потяглася було за пляшкою, але Чужевський жестом зупинив її. Тобто, Марго здивована повела бровою. «Мені здавалося, ми приїхали пити. Пізніше до нас мають приєднатися. Хочу, щоб ти не втратила здатності до здорового мислення. Вибач». «І хто ж цей таємничий суб'єкт?» «Той самий пан Зухевич». «О, торги вже відкрито. Маргарита Іванченко, авторка сумнозвісної ідеології «Фавн», Початкова ціна. Помовч, Марго. Ти, здається, сама хотіла в люди. Досить клеїти дурня. Вона знизала плечима. Міг хоч би попередити. Навіщо? Щоб ти виконула черговий фортель? Я вирішив перестрахуватися. Нервуватися проти показано, пане благодійнику. Здається, я його бачу. Вона невловимим жестом провела по волосю і склала губи у привітальну посмішку. Але ж жінка, подумав Чижевський, і задоволено хитнув головою. Це мінливе створіння прекрасно усвідомлювало свій талант.